A képregények pszichopatológiája Üzletemberek vagyunk, akiktől nem várható el, hogy megvédjék a problémás gyerekeket a rabló pandúr történetek potenciális hatásaitól. Stanley Lieber, The New York Herald Tribune, 1948. május 9 Ahogy Stanley Lieber, Judith Klein is 1922-ben született, csak ő Bronxban. Ugyanebben az évben érkezett Ausztriából az Egyesült Államokba Friedrich Ignaz Wertheimer, hogy befejezze pszichiátriai képzését a Johns Hopkins Egyetemen. Hármójuk Stanley, Judith Christ és Frederick Wertheim élete 1948-ban egy rövid ideig sorszerűen összefonódott Goodman döbbenetes döntésének következtében. Miért utasította Martin Goodman Stanley-t, hogy rúgja ki a rajzoló gárdáját, ha egyszer szárnyalt az üzlet? Az egyik magyarázat, amelyel a történelem előállt, nagy rész gazdasági jellegű. Mivel Li biztosítani akarta, hogy a vállalatnak mindig legyen elég anyaga a rengeteg, havi nagyjából 70 képregényhez, és mivel nem szívesen mondott nemet senkinek, aki munkára szorult, bődületes mennyiségű történetet halmozott fel, hogy ezeket bármikor elővehesse, ha a szükség úgy kívánja. Az érvelés szerint, amikor Goodman felfedezte a talomban heverő oldalakat, az ember azt hinni, hogy már korábban felfigyelt rájuk, annyira bedühödött, hogy úgy döntött, a gárda kirúgásával kompenzál a feleslegért. De jobban belegondolva, ennek nem sok értelme van. Logikusabb lépés lett volna a gárda megkurtítása, vagy a megjelenések sűrűbb bététele, hogy kipörögjen a felhalmozott anyag, ha már a megnövekedett készlet ekkora problémát jelentett. Elvégre a felesleg nagyját a szerződtetett rajzolók termelték ki a napi munkaóráik alatt, nem pedig szabadúszó, bedolgozgató kollégák. De mi lett volna, ha eközben jön egy új trend, amit meg kell lovagolniuk? Valami ilyesmi előbb-utóbb elkerülhetetlenül bekövetkezik, és akkor bajba kerülnek. Egy másik hihetőbb magyarázat szerint Goodman cégének egyik munkatársa, talán a számvevő Monroe Fröhlich Jr. rájött, hogy az új adótörvények fényében kifizetődőbb szabadúszó státuszba helyezni a rajzolókat. Az írók többsége már ebben a státuszban volt, és otthonról dolgoztatni őket, ezzel ugyanis megspórolnák a rajzológárda fenntartásához szükséges bérleti díjat, nem is beszélve az alkalmazottaknak járó esetleges juttatásokról. Ez a megoldás ráadásul bizonyos értelemben lehetővé tenné a cégnek, hogy rugalmasabban reagáljon a változó piacra, és mindig csak azokat a rajzolókat foglalkoztassa, akik meg tudnak felelni az éppen aktuális trendeknek. Rafael és Spurgeon azt írta, hogy a gárda többségét nagyjából 1949 karácsonyától kezdve rendszertelen időközönként küldték el majd hozzátette, hogy Lee 1950 végétől bőséges szabadúszói munkát tudott ajánlani az iroda egykori alkalmazottainak. goodman a változó piaci viszonyok sarkalták arra, hogy szakítson addigi terjesztőjével, a Cable news és elindítsa saját terjesztővállalatát a képregényei és magazinjai számára. Raphael és Spurgeon szerint a részben Stan Lee és a srácok által a képregényes részlegen készített 82 havi sorozatra épülő Atlas News Company, a terjesztő megalapításával Goodman kiiktatta a közvetítőt, és ezzel növelte a profitját. Onnantól kezdve pedig sokkal gyorsabban tudott reagálni a változó trendekre és eladási mutatókra is. Ezeknek a változó trendeknek volt egy hangsúlyos aspektusa, amely messze túlmutatott az olvasói ízlés tipikus problémáján. Jelesül, a képregények elleni állandó támadások, amelyek Sterling North 1940-es vélemény cikke óta folytatottak, előtte is akadtak erős képregény ellenes hangok, már a legelső újságos képregény csíkok idején is, majd az évtized végén új erőre kaptak Friedrich Wertham pszichiáter a képregény kritizálók egyre népesebb táborának leghangosabb és legismertebb tagja jóvoltából. Goodman, Frölich és Stanley felismerték, hogy a képregény ellenes mozgalom komoly hatással van az iparág általános megítélésére, és hogy gyorsan alkalmazkodniuk kell, ha túl akarják élni a mozgalommal együtt járó következményeket. Már több tucatnyi helyen hoztak képregény ellenes törvényeket, és országszerte sokfelé sor került képregény égetésekre is, így például a New Yorki Binghamtonban mindössze pár órányi autóútra a legtöbb képregény kiadó menhetteni irodájától. Sok képregényel foglalkozó cég már is bedobta a törülközőt, másoknak ez csak időkérdése volt. A strukturális átalakítás következtében Goodman nem csupán túlélte a vihart, mivel kevesebb kiadó szolgálta ki a továbbra is tekintélyes méretű közönséget, a sorozatai szárnyaltak. Az emberek millió számra vásárolták a legkülönfélébb képregényeket, bár a szuperhősök kalandjai már korán sem érdekelték őket annyira, mint egykor. Pár évvel korábban, a II. világháború végeztével lecsengett a szuperhősláz. Noha maguk a képregények megőrizték, vagy talán meg is növelték az addigi népszerűségüket. Nőtt az iparák diverzitása, mindenféle műfaj felvirágzott. Persze, mindig akadtak keresettebb és kevésbé keresettebb zsánerek. Ekkor, az 1940-es évek végén, az 50-es évek elején négy zsáner volt az uralkodó. Egyrészt a romantikus, amelyet Simon és Kirby csak nemrég izzított be a Crestwood publications de hamarosan az egész iparág meglovagolta az új divathullámot. Másrészt a bűnügyi műfaj, amelyből olyan sorozatok szökkentek szárba, mint a Justice Traps the Guilty, az igazság léprecsalja a bűnöst, és a Crime Does Not Pay, a bűn nem kifizetődő. Harmadrészt a horror műfaj, amely az olvasók sokkolását tűzte ki céljául. Végül komoly népszerűségnek örventek a háborús képregények is, különösen a Koreai Háború alatt. William M. Gaines, AC Comics nevű kiadóját a csúcsminőségű forgatókönyvekről és rajzokról ismerték. Lee maga is tanulmányozta az AC képregényeit, különösen azt követően, hogy Goodman arra bátorította, másolja le a cég módszereit. Rafael és Spurgeon megjegyezte, lenyűgözte, hogy az AC saját identitást tudott teremteni egy egész termékvonalnak annak ellenére, hogy akár csak az atlasz, az AC is több műfajban utazott. Az AC és néhány másik krimi és horror képregényeket publikáló kiadó módszere azonban az elfogadható tartalom határainak kitolásában állt. Ennek egyik extrém és már a klasszikus példája az AC Fall Play. Durva játék című története az 1953. júniusi Hound of Fear 19. számában a félelem odúja. Ez egy baseball meccsről szól, amelyben a játékosok egy gyűlölt karakter testrészeivel játszanak. Labdának a fejét nevezik ki, az alapvonalakat pedig a belsőségeivel húzzák meg. Sok bűnügyi képregényben lehetett találkozni brutális erőszakkal és a végzet erősen szexualizált asszonyaival. Az ilyen történetek nem kerülték el a képregények támadóinak figyelmét sem, és idővel komoly negatív média visszhangot váltottak ki. Goodman Time Lia, Atlasza, a céget mindkét néven ismerték, noha az Atlasz nevet valójában csak a terjesztésért felelős viselte, Számított az AC legjelentősebb és leginkább minőséginek mondható utánzójának. Részben azért, mert a képregénykiadók bedőlésének köszönhetően Goodman és Lee egyre több sztárrajzolóból tudott válogatni. Noha az ő bűnügyi és horror ritkán mentek el olyan végletekig, mint az AC és néhány más vállalat kiadványai, nagyjából ugyanazt a területet fették le. Az ország önkormányzatai sorra kísérelték meg betiltani vagy szabályozni a képregényeket, különösen a bűnügyi és horror sorozatokat. Lee ugyan gondoskodott róla, hogy az ő képregényei ne tartalmazzanak annyi durva erőszakot és brutalitást, mint néhány másik kiadó termékei, olykor így is meglehetősen extrémre sikerettek legalábbis a képregények kritikusainak szemében. E kritikusok legjelentősebbike Frederick Wertham pszichiáter volt. Wertham sok területen vállalt aktív szerepet. Az 1954-es komoly mérföldkőnek számító Brown kontra oktatási hivatalügyben például az ő kutatásaival bizonyították a szegregáció negatív hatásait és támasztották alá az iskolai integráció kívánatos voltát. Egy megfizethető pszichiátriai klinikát is vezetett Harlemben. Utóbbinak köszönhetően főleg szegény afroamerikai gyerekekkel foglalkozott és meggyőződésévé vált, hogy sok problémájukat legalábbis súlyosítja a populáris kultúrában és főleg a képregényekben jelenlévő erőszak és nőgyűlölet. A képregény sok más kritikusával ellentétben, aki vallási vagy társadalmilag konzervatív szempontból emelte fel a hangját, Vertem progresszív liberális volt, aki hitta abban, hogy a képregények gyerekek számára centekért hozzáférhető, titkos szubkultúrája úgy okozhat károkat a könnyebb befolyásolható fiatalokban, hogy a szülők még csak nem is tudnak róla. Noha Werthem aggodalmai őszintének hatottak, elterjesztésükhöz publicitásra volt szüksége, és ezen a téren nem ködött. Előszeretettel állt ki a nyilvánosság elé, és sok fősodorbeli magazinban publikált cikkeket a képregényekkel kapcsolatos fenntartásairól. Gondolatai termékeny talajra hullottak, azon felnőttek esetében, akik az úgynevezett fiatalkorú bűnözés állítólagos fokozódása miatt taggódtak. Mind az esetek számát, mind a brutalitását tekintve. Az utóbbi években Carol Tilly, képregénytörténész rájött arra, amit sokan addig is gyanítottak. Vertem gyakran meghamisította, vagy csak kitalálta az adatait, hogy a kívánt eredményeket támasszák alá. Érdekes fintora a sorsnak, hogy Vertem képregény ellenes aktivitásáról újra és újra egy fiatal riporternő tudósított, aki legalább egyszer meginterjú volt, aztán is. Judith Klein, egy egykor sikeres, de a világválságba anyagilag belerokkanó New Yorki szörmekereskedő lánya a Bronxi Morris középiskolába és a Manhattani Hunter College-ba járt, majd végül a Kolumbia Egyetemen diplomázott újságírásból. 1945-ben riporterként kezdett dolgozni a The New York Herald Tribune-nál. 1947-ben hozzáment a piáros William Christhez és felvette a családnevét. Judith Christként később ő lett minden idők egyik legismertebb filmkritikusa, de 1947-ben fiatal riporterként még Frederick Werthemről kellett tudósítania. 2008-ban így emlékezett vissza mindenre. A Herald Tribune társadalmi események rovatának riportere voltam, és Dorothy Dumber Bromley a korszak egyik kiemelkedő női publicistája volt a szerkesztőm, aki hallott vagy olvasott valamit Werthemről. Úgyhogy elküldött a lakásába, hogy készítsek interjút vele. Emlékszem, nagyon meggyőzően beszélt a képregények ellen, úgyhogy megírtam az interjút. Néhány munkáját kifejezetten csodáltam. Olvastam egy könyvét is. Az egyik legemlékezetesebb írásának valami olyasmi címe volt: hogy Medellia Long Islanden. Egy nőről szólt, aki valahol Long Islanden megölte a saját gyerekeit. Vertem ezt a Medeia komplexussal hozta összefüggésbe, és így tovább. Lenyűgöző és tényleg felejthetetlen darab egy modern medeljáról. A cikk címe The People V.S. Medellja, Az Állam V.S. Medellja volt, és a Harper's Bazaar 1948. januári számában jelent meg. Vertem tébolyú gyilkosságokról szóló írásainak egy másik rajongója, maga Stan Lee volt. Erre így emlékezett vissza. Gyerekkoromban nagyjából 13 évesen olvastam egy könyvet, Dark Legend, Sötét legenda, amelyet egy pszichiáter írt, és fantasztikusan jónak tartottam. Tényleg rátapintott néhány fontos témára. Évekkel később rájöttem, hogy ugyanaz a képregényeket támadó dr. Vertemírta ezt is. Fogalmam sincs, mitől gőzölt így be később. A Dark Legend 1941-ben jelent meg, vagyis Lee akkor valójában már betöltötte a 18-at, és a Timeline-nál dolgozott, de a lényeg, hogy több mint 7 évtizeddel a megjelenése után is emlékezett a könyvre. Judith Christ így folytatta. Wertham lenyűgöző ember volt, és igazán elbűvölő. Valamennyire tartottuk egymással a kapcsolatot. Azt hiszem küldött is nekem egy példányt az összegyűjtött eszéjiből, vagy valami ilyesmi. Azt hiszem totálisan öntelt lehetett. Szinte teljesen elvakították a saját elvei. Semmiképpen nem bálványoztam, de azért megragadt az emlékezetemben. A jelek szerint Krisztet valóban lenyűgözte és elbűvölte Vertem, még ha nem is bálványozta őt. Akárhogy is, talán csak mert fiatal riporter volt, akinek az ösztönei azt súkták, hogy tartsunk ki egy mellett, de számos cikket írt a Herald Tribune-nak Vertemről és képregény ellenes tevékenységéről. A Herald Tribune 1947. december 28-án, Lee 25. születésnapján megjelenő számában Kriszt ezzel a címmel írt egy Wertemről szóló cikket. Comic books are called obscene by NY Psychiatrist at Hearing. A New Yorki pszichiáter obscénnak nevezte a képregényeket a meghallgatáson. Az alcím: Dr. Wertem says the present: A glorification of sadistic, mazoistic sexual attitudes. He nudist society magazine. Dr. Vertem szerint a szadista mazoista szexuális attitűdöket dicsőítik, a nudista társaság magazinját védelmébe vette. A cikk szerint Vertem a Natural Herald című nudista magazin kiadói érdekében tanúskodott a Washington DC postahivatalban tartott szemérmetlenségről szóló meghallgatáson, mondván a magazin semmiképpen nem obszén. A cikk egy kínos logikai ugrással folytatódott. De ha az obszenitást a züllöttségnek vagy az átlagember szexualitására gyakorolt hatásának mértékével mérjük, jelentette ki a pszichiáter, akkor ideje hivatalos eljárásban vizsgálni a képregényeket. Ezek ugyanis szerinte határozottan károsak, bűnösek a szexszel és erőszakkal kapcsolatos torz attitűdök elterjesztésében. Kriszt tudósított a Herald Tribune-nek, Vertem a Képregények Pszichopatológiája című szimpóziumáról is, amelyre 1948. március 19-én került sor a New Yorki Egyetemen. Vertem mellett felszólaltak többek között Gerson Legman kultúrakritikus és Vertem kutatási partnere Hilde Moss. A közönség soraiban ott ült a képregényipar több szereplője is, noha a témához nem szólhattak hozzá, köztük Harvey Kurzmann, aki akkoriban rövid humoros történeteket írt lee a Timeline-nál. Vertem azt mondta, jelenlétük olyan, mint a szeszfőzőké egy alkoholizmusról szóló szimpóziumon. Kriszt talán legismertebb képregényekről és Werthemről szóló cikke a Collier magazin 1948. március 27-i számában jelent meg Horror in the Nursery, Horror az óvodában címmel. Kicsit meglepett a cím, jegyezte meg 2008-ban, arra utalva, hogy bulvárosabb lett, mint szerette volna. Ezzel egy népszerű országos magazinban biztosított fórumot Vertemnek, miközben a fényképeken gyerekszínészek kínozták egymást, állítólag a képregényekben látott jelenetek alapján. A cikkben Vertem, Kriszt szövegezésében meglehetősen erős kielentéseket tett. Csak néhány példa. A képregények mind szándékukat, mind hatásukat tekintve demoralizálják a fiatalságot. Az erőszakot vonzónak és kegyetlenül hősiesnek ábrázolják. Ha a kiadóik nem hajlandók megtisztítani a képregénypiacot, akkor ideje, hogy törvényhozással száműzzük ezeket a magazinokat az újságosok és az édességboltok polcairól. Noha Verthem összességében nem javasolta a felnőtteknek szóló képregények cenzúrázását, határozottan azt kívánta, bárcsak ne is léteznének, és ragaszkodott ahhoz, hogy szabályozzák az értékesítésüket a 15 éven aluliak körében. A képregényeket védő pszichiáterekről így nyilatkozott, hogy egyes gyerekpszichiáterek kiállnak a képregények mellett nem a képregények tisztaságát bizonyítja, hanem a gyerekpszihiátria romlottságát. A Herald Tribune 1948. május 9-i számának Controversy Over Crime Comic Books Grows, Dagada bűnügyi képregények körüli vita című cikkében Kriszt, Detroit, Indianapolis és más városok helyi hatóságainak képregény szabályozási kísérleteivel foglalkozott. Megjegyezte többek között, hogy a legtöbb szerkesztő, akivel beszéltem, hangsúlyozta a saját fedhetetlenségét, ahogy Stanley Lieber öt betiltott bűnügyi képregény szerkesztője is. Stanley, aki a jelek szerint az igazi, és még mindig törvényes nevén adott interjút Krisznek, így válaszolt a nő kérdésére. Nem a keblekre és a vérre alapozva árulunk képregényeket. Üzletemberek vagyunk, akiktől nem várható el, hogy megvédjék a problémás gyerekeket a rabló történetek potenciális hatásaitól. Érzésünk szerint szigorú öncenzúrát alkalmazunk. Ez a nyilatkozat nem arról a nyájas, propelleres sapkát viselő Stan árulkodott, akinek a munkatársai ismerték. Talán Lee Liber még nem tanulta meg, hogyan csavarja el a riporterek fejét, vagy talán csak a leggátlástalanabbul hangzó megjegyzése tűnt a leghasznosabbnak egy olyan cikkben, amely a képregények ártalmas hatásairól szól. 1948. októberére 50 város tett lépéseket a képregények betiltására vagy cenzúrázására. Ahogy a többi cég, a Timely is felvett egy szakértőt, hogy ellensúlyozza a negatív vélemények áradatát. Ez a szakértő dr. Jane Thompson volt, a New Yorki Oktatási Hivatal Gyereksegítő Irodájának pszichiátere, ahogy a Timely 1948. novemberére és decemberére dátumozott képregényeinek vezércikkében állt. Ez és három másik hasonló írás Marvel Comic Group néven utalt a vállalatra. Néha már akkoriban is használták ezt a nevet, mielőtt az 1960-as években véglegesítették volna. Az összes vezércikket így írták alá, a Marvel Comic Group szerkesztői. Michael Vassallo történés szerint Stan Lee szerkesztő írta a cikkeket szinte bizonyosan Martin Goodman kiadó instrukciói szerint. Valóban ésszerűnek tűnik, hogy egy ilyen fontos olvasói tájékoztatást a cég szerkesztőségének vezetője végzett. Az első barátságos, de komoly hangvételben megfogalmazott vezércikben ez állt. Meg akarjuk védeni az ahhoz való jogotokat, hogy megvásárolhassátok és olvashassátok a kedvenc magazinjaitokat, feltéve, hogy nem tartalmaznak semmi olyasmit, ami káros hatással lenne rátok. A szöveg azzal folytatódott, hogy dr. Thompson gondoskodik róla, hogy a képregényeink ne tartalmazzanak semmi olyat, ami kiválthatja a szüleitek, tanáraitok vagy barátaitok tiltakozását. Az 1949. januárjától márciusáig dátomozott képregényekben közzétett második vezércik, már hivatalosabb és specifikusabb. Vertem egy The Saturday Review of Literature-ban megjelent cikkére hivatkozva kijelenti, hogy Dr. Vertem a kortárs Amerika fiatalkorú bűnözésének bizonyos eseteiért a képregény magazinokat hibáztatja. A képregények ellenségei már egyetlen személyben öltöttek testet, dr. Vertemben. Miután idézte a 14 éves David Pace Vigraski Vertemnek adott ékeszóló válaszát a Saturday Review egy későbbi számából, egyik esetben sem nyert bizonyítást, hogy a fiatalkorú bűnözést képregények olvasása váltotta ki, Lee feltette a kérdést. Miért nem ismerik el a képregénynek az egészséges, normális gyerekek millióira gyakorolt jótékony hatását, ahelyett, hogy néhány fiatalkorú bűnöző miatt teszik meg bűnbaknak? Az 1949. áprilisára, májusára dátumozott képregények harmadik vezércikkében li egy egészen másfajta taktikával is próbálkozott. Igyekezett az értékes irodalom következő evolúciós lépcsőfokaként beállítani a képregényeket. Nem ártana, ha ezek a kritikusok utána néznének a múltnak. Döntsék el, hogy tényleg azon emberek 20. századi megfelelőiként akarnak-e bevonulni a történelembe, akik mosléknak titulálták a Robinson crusoe -t. Érezhető a vezércik szavai mögött forrongó harag. Lee arra kérte Vertemet, Legment és a többi képregény ellenes egyetemi tanárt és értelmiségit, hogy gondoljanak bele, hogyan fogja megítélni őket az utókor. Ez igencsak szemtelen húzás egy olyan 26 évestől, aki egy New Yorki középiskola érettségénél nem tudott többek felmutatni. Az 1949. júniusára és júliusára dátumozott Marvel Timely képregényekben közzétett negyedik és utolsó vezércik, szenvedélyes, ugyanakkor melankólikus körítésbe csomagolja a cég érveit, és szinte ki lehetett hallani a sorok közül az író bánatos sóhajtozását. Mi felnőttek, bocsánatkéréssel tartozunk nektek, fiataloknak, mert nem sikerült kellőképpen biztonságossá és békéssé tennünk számotokra a világot. Aztán arról beszélt, hogy a képregényekben legalább mindig győznek a jó fiúk. Végül rámutatott, hogy ahogy vannak jó és rossz emberek, jó és rossz rádióműsorok, jó és rossz filmek, ugyanúgy van jó és rossz irodalom is. A képregény pedig a maga rengeteg képével csupán az irodalom egyik típusa. A képregény folytatta a vezércik, bevezető azon könyvek világába és értékeléséhez, amelyek kiállták az idők próbáját. Lee kiátszotta az összes kártyáját, közölte az olvasókkal, hogy bár a világ ocsmányhely, a valósággal ellentétben a képregényekben legalább mindig a jók győznek. Hogy egyes képregények jók? Noha ebben az esetben összemosta a jó szó két jelentését, az élvezetest és a jótékonyt és hogy a képregények csupán részei az óriási irodalmi örökségünknek. Ezért senkinek sem szabad csak rájuk korlátozni az olvasói szokásait. Azzal tényleg nem lehet vádolni, hogy nem adott bele mindent. Bár nehéz felmérni e cikkek tényleges hatását, alig hanem részben ezeknek is köszönhető, hogy a cég a következő nyolc évben is talpon maradt, miközben sok vetétársa végleg lehúzta a rolót. Érdemes megjegyezni, hogy a vezércikkek hangneme hasonló ahhoz a szerkesztői hangnemhez, amelyet Lee az első publikált írása a Captain America Comics harmadik kiadásának rövid szöveges története óta fejlesztgetett, és amely majd az 1960-as években válik uralkodóvá a Marvel és Stanley hangjaként a szerkesztőségi szenzációk levelezői oldalain. Miközben Vertem képregények elleni hadjárat lendületet vett, Stan a Time Lee és a Lee család számára az élet ment tovább. Lee továbbra is havi több tucat képregény születése fölött bábáskodott, és minden héten jó pár forgatókönyvet írt. Az 1949-es elbocsátási hullám ellenére, vagy inkább éppen azért, rengeteg munkája volt. Néhány kivételtől eltekintve azonban immár szabadúszórajzolókkal dolgozott. Új nevek bukkantak fel a képregényekben. Ezeket a következő években megjegyzik majd maguknak az olvasók. Bár megmaradt a szakmában az 1930-as és 40-es évek néhány veteránya is, például Carl Burgosz és Bill Everett, sok olyan rajzoló is dolgozott a cégnek, aki túl fiatal volt még ahhoz, hogy szerepet játszott volna a szuperhős láz első éveiben. Gyerekként vagy tínédzserként olvasta a korai történeteket, és alig várta, hogy maga is képregényekkel foglalkozhasson. Ugyanakkor ez a terület még a leglelkesebbek számára is csak gyors pénzkereseti lehetőséget jelentett, illetve előtanulmányt egy illusztrátori vagy reklámszakmai karrierhez. Minden esetre ekkor kezdtek a boltokba kerülni olyan rajzolók munkái, mint John Romita, Joe Manley, Gene Collen, Dick Ayers és Joe Sinat. 1950-től 1960-ig még Jerry Robinson, aki Batman rajzolójaként vált híressé az 1940-es években, és a Time dolgozott. Ő így emlékezett vissza a lee való együttműködésére. Gondolom, ismerte a Batmanen vagy más képregényeken végzett munkámat, mert azt mondta, hű, de szívesen dolgoznék veled. Visszaédesgetett a képregényekhez, mert akkoriban engem már nem érdekeltek. Nagyon jó munka kapcsolatot tartottunk fenn tíz évig, és nagyon laza szerkesztő volt, Gondolom, bízott a képességeimben, úgyhogy nem kellett mindent láttamoztatnom vele. Valamikor a tíz éves munkakapcsolatuk során Robinson bemutatta Lee-nek az egyik diákját a Cartoonist and Illustrator Schoolból, rajzfilmesek és illusztrátorok iskolája, amelyet nem sokkal később már School of Visual Artsnak, vizuális művészetek iskolája neveztek. Steve ditko 1949 és 1950 egy nagyjából hat hónapos időszakában Stanley elbocsátotta a rajzolókat, noha hamarosan újra foglalkoztatni kezdte őket, csak ezúttal már szabadúszóként. Még a szerkesztőként is dolgozó, igazán megbízható alkotók sem maradhattak a cég alkalmazásában. Lee sokukra barátként tekintett, ismerte a családjukat és a szívén viselte a sorsukat. Saját szavai szerint ezek fekete napok voltak a számára. Al Hefe például már nem szerkesztette, hanem írta és rajzolta a tinédzsereknek szóló képregényeket. Közben maga a Timely valósággal szárnyalt. Igaz, állandóan ott lebegett fölötte Damoklész kardja. Sok kisebb vállalat kényszerült lehúzni a rolót, ám mivel Goodman önmaga terjesztőként is funkcionált, fel tudta szedegetni az iparágból kivonuló, vagy jelenlétüket radikálisan csökkentő cégek után maradt morzsákat. Goodman a túlélési stratégia részeként a szabadúszók díjazását is megkortította. Stanley ekkoriban több mint 70 képregény készítését felügyelte. Az 1950 és 1957 között lének dolgozó rajzolók névsora a később legendássá váló képregényalkotók elképesztő kikicsodája. John Romita, Jim Kolen, Stan Goldberg, Joe Sinnott, Jerry Robinson, Bernard Krikstein, Al Feldstein, Álhafe és még sokan mások. Visszaemlékezéseikből sok minden kiderül az akkori időkről és Lee szerepéről. Goldberg a gárda főszínezője a magánéletben is jó viszonytápolt Lee-jékkel, Lee pedig már akkor is nagy terveket szőtt. Goldberg szavaival, ha csak látogatóba mentünk hozzájuk, sten akkor is képes volt szólni, hogy gyere fel az emeletre, mert hogy ott dolgozott, vegyük át néhány ötletemet. Ezeket az ötleteket az újságszindikátusoknak akartuk eladni. Az egyik egy oldalanként egyetlen paneles poénsorozat volt. A dok, doki címet adtuk neki, és egy barátságos orvosról szólt. A szindikátusoknak nem tudtuk eladni, de az anyag durván 75%-át megvették tőlünk orvosi szaklapok. Goldberg felesége, Pauline így számolt be ezekről az élményekről. SG mindig azt mondta, hogy ebédelni megy sl ellel aztán S.L. El az egész városon, hogy megnézhesse a városon kívüli újságok képregényeit. S.G. mesélte, hogy folyton kimerülten ért vissza az irodába, és őrülten sajgott a sípcsontja, Lee híres hosszú sétái következtében. S.L. mindig nagyon jó volt sg -hez. Újra és újra megemelte S.G. fizetését a kérése nélkül, és mindig megkritizálta a munkáját, amit S.G. nagyon értékelt, mert úgy érezte ennek köszönhetően sokat fejlődött. Esgé ezért nagyon hálás volt neki, mindig felemlegette, mindig úgy érezte, hogy Eselnek köszönheti a karrierjét. Emlékszem, egyszer egy havas téli estén vacsorázni mentünk a Hewlett harbour hárbori házukba. Esel meg az otthonuk bárjában fogadott minket, kék blézerben és fehér nadrágban, és mondanom sem kell, milyen ragyogóan festett. Mintha egy Karib-szigeteken dokkoló hajó kapitánya lett volna. Stan és Joan nagyon karizmatikus emberek voltak. Tökéletes párt alkottak. Joe Sinot rajzoló, aki 1950-ben kezdett línek dolgozni, a következőket mondta erről az időszakról. Stan szeretett mindent túlzásba vinni. Felállt az asztalra, hogy onnan mutassa meg, milyen pózt akar viszont látni a képregényben. Komolyan vette a munkáját. Kétlem, hogy találhattál volna nála jobb szerkesztőt. És érdekes történeteket írt. Vizuális történetmesélési szempontból könnyű volt megrajzolni őket. Bernard Krikstein rajzoló az IC-nél végzett munkája révén vált legendássá, főleg Al Feldstein Master Race uralkodó faj című történetének köszönhetően. Ami azt illeti, 1950 és 1957 között Lének több mint 70 szorít rajzolt a Timelinál linál Atlasznál, sokkal többet, mint az i nél vagy bármely más kiadónál valaha. Méghozzá általánosságban véve nagyobb kreatív szabadsággal, mint bárhol máshol. Ennek ellenére nem volt jó véleményel Líről. Az udvarias megfogalmazás szerint kreatív nézeteltérések miatt váltak el az útjaik. Joe Manili ellenben élvezte a munkát Lível, és Lee is épp úgy szeretett vele dolgozni, ráadásul magánemberként is jól megértették egymást. Manili bármilyen műfajban gyönyörűen tudott rajzolni, így a komikus zsánerben is. Maga rajzolta és húzta ki a saját történeteit, és rendkívül gyorsan dolgozott. Lível még egy viszonylag sikeres szindikátusi terjesztésű képregénységot is futtattak Mrs. Lyons Cups címmel, Mrs. Lyons cserkészei. John Romita 1949-ben csatlakozott az Atlaszhoz, és onnantól 1957-ig több mint 200 történetet rajzolt lények. Jean Gene Cullen hasonló mennyiséget szállított ugyanezen időszak alatt. Az 1960-as években mindketten a Marvel oszlopos tagjává váltak. Karl Burgos, az 1939-es fákja-atya az alkalmazásban lévők egyike volt, és nem csak rengeteg képregényt rajzolt, hanem a borítók dizájnjába is beleszólt a gyakorlatban. Az 1950-es években az Atlas számos borítója azért alkotott valamelyest egységes képet, mert sokukat ő javította fel. Ezt a folyamatot vasszályó, az ő kutatása derített fényt Burgosnak az irodában betöltött szerepére, burgoszizálásnak nevezte. 1950. áprilisában Joel Lee életet adott egy lánynak, Joan Celia Lee-nek, aki a J.C. becenevet kapta, hogy megkülönböztethessék az anyától. Amikor 2017-ben megkérdezték Lee-től, hogy apaként más szemmel tekintette a világra, így válaszolt. Nem mondanám, hogy más szemmel tekintettem a világra, de kevesebb időm maradt az írásra, mert több időt kellett töltenem a lányommal. John Lee pedig így nyilatkozott arról, hogyan rázódott bele a férje az apa szerepbe. Amikor megszületett a lányom, stem mindig szakított rá időt, hogy elvigye karneválokra és körhintázni. Bármilyen keményen kellett is dolgoznia a lányomra, és rám mindig volt ideje. Mindig tudott foglalkozni vele, jc vel ami azt illeti, néha mindhárman aggódtunk miatta, hogy talán túlságosan is közel állunk egymáshoz hogy amikor majd eltávozunk a nagy ismeretlenbe, nagyon fogunk a lányunknak hiányozni, mert annyira megőrül az apjáért. És az anyjáért. Goodman fókusz című magazinjának Lee által szerkesztett, 1950. októberi számában megjelent egy Don't Legalize Prostitution, Ne legalizáljuk a prostitúciót című írás Stanley Martin néven. A cikk nem csak azért érdekes, mert Lee ritkán írt nem fikciós darabot a magazine management kiadványaiba, egyébként a fókusz egyike volt a viszonylag kevés magazinnak, amelyet Goodman maga szerkesztett, hanem azért is, mert valószínűleg olyan nemi betegségekkel kapcsolatos adatokra támaszkodik, amelyeknek Lee még a hadseregben végzett nemi betegség ellenes kampánya során juthatott a birtokába. Nem tudni, hogy Lee tényleg őszintén vallotta-e a cikkben kifejtett véleményt, tudni illik, hogy a prostitúció legalizálása nem csökkenteni, hanem növelni a nemi betegségek számát, ezért a prostitúciónak illegálisnak kell maradnia, de az biztos, hogy erős adatokkal, valamint néhány megalapozatlan állítással támasztotta alá a mondandóját. Noha Lee az évek során sok fikciós és humoros anyagot írt Goodman magazinjaiba, ez a kevés alkalom egyike volt, vagy talán az egyetlen, amikor nem fikciós, hanem kutatómunkán alapuló szöveget adott le. Larry Lieber, aki mindaddig produkciós munkát végzett a magazin managementnek, visszatért a képregény alkotáshoz. Először humoros és tini sorozatokat húzott ki, majd legalább egy történetet, Cup on the Beat, zsaru szolgálatban, ő maga rajzolt és húzott ki az 1951... Májusi borító dátumú All True Crime 44. számában az bűnök. Lieber hamarosan csatlakozott az amerikai légierőhöz, ahol 1955 szolgált, részben Okinavában. Martin Goodman 1952-ben kezdte saját maga terjeszteni a képregényeit és a magazinjait az Atlas név alatt. A Timely ekkoriban kiadott képregényeire általában Atlas Comics néven utalnak, mivel az Atlas logója volt az egyetlen rendszeresen felbukkanó grafikai márka elem a borítókon. Talán Goodman és a céges számvevő Frölich attól tartott, hogy a képregény ellenes közhangulat miatt a terjesztők nem részesítik majd kellő figyelemben őket, ezért arra jutottak, hogy jobban járnak, ha maguk gondoskodnak az üzletnek erről a részéről is. Bár ez nem magyarázza meg, miért vélték előnyösebbnek a nem képregényes kiadványaik saját terjesztését is. Elvileg Goodman így a képregényes és magazinos bevétel nagyobb százalékát vághatta zsebre, ami különösen jól jöhetett, mert a kereskedők a képregény ellenes közhangulat miatt kevesebb képregényt forgalmaztak, mint korábban, ha ugyan forgalmaztak egyáltalán valamennyit. Akárhogy is, a váltás a jelek szerint bevált, így Goodman képregényei és magazinjai tovább virágoztak. Liék még ugyanebben az évben elköltöztek egy átalakított kocsi színbe, a Richard Slanen, a Long islandi Hewlett háborba. A hely az 1920-as évekig egy magánklub tulajdonában volt, és a helyi történészek szerint a sziget legfontosabb és leggazdagabb családjainak otthonául szolgált. Stan és Joan célja az volt, hogy megvegyék a legrégebbi, legmegfizethetőbb házat egy adott környék, gazdag részén. Ahogy a korábbi otthonuk, ez sem esett messze Martin Goodman pazarbirtokától. 1953-ban Joan Lee újabb lánynak adott életet, akit a férjével Jennek neveztek el. Ő azonban alig egy hetes korában meghalt. Joan így emlékezett rá. Ami nagy tragédiánk, az egyik lányunk elvesztése volt. Csak pár napig élt, és később nem lehetett több gyerekünk. Talán ezért is állunk olyan nagyon közel egymáshoz Tennel és a lányunkkal. Ezt az egy tragédiát leszámítva igazán nagyon-nagyon boldog életet éltem. Amikor az orvosuk közölte velük, hogy Joannek nem lehet több gyereke, a pár megpróbálkozott az örökbefogadással, ám Joan olyan sebezhető érzelmi állapotba került Jembaba baba elvesztése után, hogy az ügynökségek meglehetősen óvatosan álltak a kérdéshez. Az, hogy Stan zsidó, Joan pedig episzkopális volt, szintén problémát jelentett a felkeresett ügynökségek számára. Így vagy úgy, de végül feladták a családjuk bővítésére vonatkozó terveiket. A szuperhős képregények iránti általános érdektelenség ellenére a nagy hősök közül csak Superman, Batman és Wonder Woman sorozatai jelentek meg rendszeresen, 1953-ban nagy sikert aratott a Superman TV sorozat, minek következtében Goodman és Lee több képregényben is visszahozta a Timely három legnagyobb szuperhősét. John Romita, aki már a 20-as évei elején járt és kezdett kialakulni a stílusa, amely az 1960-as években képregénye superstar csinál majd belőle, Amerika kapitányt rajzolta, Carl Burgos és az újonc Dick Ayers előbbi teremtményét, a fákját. Bill Everett pedig saját karakteréhez, a torpedóhoz tért vissza. Ez a megújulás alig egy évig tartott, kivéve a torpedó esetében, aki további egy évig, 1955-ig húzta, mert egy tervezett tévésorozatos adaptáció életben tartotta a képregényes kalandjait is. Ebből a tévésorozatból azonban végül nem lett semmi. Noha írt akkoriban néhány szuperhős képregényt is Lee főleg komédiával és westernnel foglalkozott, illetve alkalmanként krimivel, horrorral és háborús történetekkel. A suspense remegés 1953 áprilisára adátúzott 23. számában megjelent létől és menelítől egy The Raving Maniac, a dühöngő őrült című sztori. Egy alig leplezett támadás verce ellen. Ebben egy túlpörgött, zilált férfi rond be a képregény szerkesztő irodájába, és követeli, hogy álljanak le a horror történetek nyomtatásával. A szerkesztő, Stanley kiköpött mása, azzal szereli le a tomboló panaszkodót, hogy dühösen megmutatja neki az aznapi újságot, amely tele van rémisztő szalagcímekkel. Az új hidrogénbomba elpusztíthatja a földet, és közli vele, hogy az olvasóink legalább tudják, hogy a mi történeteink nem igazak. Letehetik a magazinunkat, és elfeledkezhetnek róla. De a mai napi lapok bárkit képesek halára rémíteni. Azt is a zaklatott álmok futó arcába vágja, hogy mit tegyen, ha nem tetszenek neki a képregényeik. Ne olvassa őket! Senki sem akarja lenyomni ezeket a torkán. Többek közt ez is olyan csodálatos, ami nagyszerű országunkban. Mindenki azt tesz, amit csak akar, amíg másoknak nem árt. A következő pillanatban megérkeznek egy meg nem nevezett intézmény dolgozói, hogy elvonszolják a dühöngő őrültet. A szerkesztő a munkanap végén hazatér boldog feleségéhez, aki pont úgy néz ki, mint Joan Lee, és kislányához. A befejezésben a szerkesztő esti mesét mond a gyerekének. Volt egyszer egy izgága kisember, akinek nem volt jobb dolga, mint hogy beroncson egy szerkesztő irodájába, és holmi magazinok miatt panaszkodjon. Lee szerkesztette és írta egy 1953 márciusi dátummal debütáló új horror és fantasy sorozat, a Menace, Veszedelem első nyolc számát. Talán demonstrálni akarta, hogy ő és az Atlasz is tudja, amit az EC, ezért ez a cím saját kis dédelgetett projektje lett. A sorozaton átütött Lee szerkesztői hangja, sok történet elején és végén ki is szólt az olvasókhoz. Mivel a menészt kiemelt figyelemben részesítette, természetesen a kedvenc rajzolóit használta hozzá, így például Joe Manolit, Bill Everettet, Russ Heast, Joe Sinatot, John Romitát, Jean Collent és George Tuskát. A menész hetedik számában megjelent egy újabb képregény ellenesség ellenes történet is és Joe Sinottól, The Witch in the Woods, az erdei boszorkány címen. Főszereplője egy aggódó apuka, aki elveszi a fiától a képregényeit, és helyettük inkább felolvas neki egy tündérmesét. A hátborzongató tündérmese azonban felzaklatja a jó szándékú apukát, így képtelen befejezni az olvasást. A gyerek követeli a folytatást. – Gyerünk már, apu, folytasd, mi történt utána? A rémült, izzadó apa így felel. – Képtelen vagyok rá. – Túl szörnyű. Belebetegszem. A történet csattanóját a gyerek szolgáltatja. – Jesszus, apu! Egy ideig jobb lenne, ha csak képregényeket olvasnál. Azok a tündérmesék nagyon durvák. Szintén 1953-ban és 1954-ben Lee és Goodman az EC nagy sikerű medgyének, amely eleinte egy leginkább más képregényeket kifigurázó színes képregény volt, farvizén kiadott három rövid életű medmásolatot. A Crazyt, t téboly, a Wide-ot, és a Rájotot, ot zsivaj. Szerintem lázadás, a felolvasó. A történészek nem tudják megállapítani, hogy Lee írta ezekbe a lapokba, de az biztos, hogy szerkesztőként néhány kedvenc rajzolóját állította rájuk, így például John severin Joe Manley-t, Russ Heist, Dan decarlo és Al hartley -t. 1954 re azonban mindhárom humoros sorozat megszűnt. Ekkoriban kezdett lendületet venni Frederick Wertham hadjárata is, főleg, hogy 1954 áprilisában megjelent nagy sikerű képregény ellenes kötete, a Seduction of the Innocent, az ártatlanok megrontása. Közben Estes Kefauver szenátor elkezdte a küzdelmét a fiatalkorú bűnözés és annak lehetséges képregényes vonatkozásai ellen. A Seduction nagy hullámokat kavart, Washingtonban pedig meghallgatásokat tartottak az ügyben. Noha a képregénykiadók elküldték képviselőiket a meghallgatásokra, amelyeken maga Vertem is tanúskodott, az egyetlen kiadó, akit szintén meghallgattak, az IC vezetője William M. Gaines volt. 1954. április 21-i felszólalását általánosságban kudarcként értékelik önmaga, a vállalata és az egész iparák számára. Gaines a jó ízlés nevében állt ki az egyik IC borítója mellett, amely egy nő levágott fejét ábrázolja. Joe Simon Körbivel a családjuk körében nézte a meghallgatások tévéközvetítését, közvetítését, és azt mondta, miután látták Gaines vallomását, tudtuk, hogy bajban vagyunk. A Timely nevében nem Goodman, hanem Frölich tanúskodott a bizottság előtt. Amíg Gaines arról próbálta meggyőzni a szenátorokat, hogy az IC féle horror csupán ártalmatlan szórakoztatás, mindezt leereszkedő hangnemben, addig Frölich szigorúan üzleti szempontból beszélt, és azt mondta, hogy a timely krimi és horror képregényei csak azért léteznek, hogy a cég bírja a versenyt a konkurenciával. Megjegyezte, hogy adtak ki bibliai képregényeket is, a szerkesztőnk a jél teológiai karától kért útmutatást, de azok megbuktak. Miután elsorolta a tényeket és a számokat, Frőlik más fokozatba kapcsolt, költői hangnemet megütve. Ha az erőszakot, a bizart, a barbarizmust és a tabut kitiltották volna az irodalomból, vajon megírta volna Mary Shelley a Frankenstein-t? Vagy Shakespeare a Macbethet? De hiába bűvölt el frölik a bizottságot, a Timelit, Atlaszt mindenki mással együtt pellengérre állították. Shelley és Shakespeare felemlegetése nem sokat ért, amikor a bizottság egyik tagja bemutatta a Strange Tales 38. számának különös mesék egyik példányát, és megjegyezte, hogy a benne lévő öt történetben 13 ember hal erőszakos halált. A kormányzati figyelem hatására a kiadók megalapították a Comics Magazine Association of America-t, CMAA, Leváltva ezzel az Association of Comic Magazine Publishers-t, és bevezették a Comics Code-ot, képregényszabályzat, amely a képregényipar belső cenzurális irányelveit tartalmazta. Mivel nem akart csatlakozni a cma hez és mert nem tudta sikerre vinni New Direction név alatt futó képregényeit, már csak azért sem, mert sok terjesztő és kereskedő óvakodott az EC markától, Gaines nagy fekete-fehér magazint csinált a kurzman által szerkesztett, jól fogyó med képregényből, amelyre ebben a formátumban már nem vonatkozott a szabályzat. A med magazin óriási sikerré dagadt, és megmentette Gaines vállalatát. Liaki aki mindig is oda volt a humorért, előállt a Timely válaszával, a Snafuval. A Snafut, a cím egy mérsékelten illetlen katonai eredetű betűszóra utalt: Situation normal all fucked up, a helyzet normális, teljesen elbaszott. Az érzékenyebb lelkületűek kedvéért esetleg fooled up, elfúszerált. Teljes egészében liírta, kivéve néhány részletét, amelyet a rajzolói jegyeztek. Az első számban ez állt: az egész lapot nagy részt Szen Lee írta és szerkesztette nagy szeretettel. A vicces impresszum eféle sorokat tartalmazott, alapította Irving Farbus, elvesztette Marvin Farbus. Lee, mintha valami zsidó kabaréból vette volna ezeket a neveket. Valószínűleg ekkor jelent meg először nyomtatásban az Irving Farbus név, amelyet Lee a későbbi években is használta a jiddis fűszerezési humorizálásai alkalmával. Amennyire tudjuk, a Marvin Farbus nevet nem használta többször. A második számban Lee ismét jiddis utalásokat tett, az egész mesügeséget a mosolygó Stellí írta és szerkesztette. Nem csak Stem mosolygott, hanem az impresszumban szereplő összes alkotó is hasonlóan kedves becenevet kapott, ahogyan később a Marvel-kor idején is. A snafu második kiadásának néhány közreműködője, Vidám Martin Goodman, Derűs Monroe Frölik Jr., Akira a szöveg szerint Irving Forbus büszke lenne, talán a hasonlóan vicces hangzású zsidó neve okán, virgonc Joe Manley és kedélyes Johnny Severin. Különös módon Severin nővére is helyet kapott az impresszumban, a produkciós vezető a rakoncátlan Mary Severin volt. Mary nemrég csatlakozott a Timelyhoz, az EC elbocsátási hullámát követően, ahol színezőként dolgozott. Az 1960-as években a Marvel egyik leghíresebb rajzolója lett. Egy olyan viccelap, mint a Snafu, amely barátja és egykori rajzolója, Harvey Kurzman megyével versengett a lehető legtesthez állóbb volt lé számára. Noha a humor szubjektív műfaj, érdemes kiemelni a sorozat néhány poénját. Az első, 1955 novemberére redátumozott szám egyik oldala fürdőruhás vagy hasonló öltözéket viselő nőkről közölt hét meglehetősen ártalmatlan képet. Alattuk ez a felirat állt egy nyílban lapozz egyet a világ legdurvább pipis képéért. A következő oldalon egyetlen nagy kép szerepelt, egy alig hanem már kitalálták, tyúkról. Az eredeti szövegben és képen valójában cheesecake, vagyis sajtorta szerepel, ugyanis ez a szó az angol szlengben a nőkről készült, túlsexualizált képekre utal. A harmadik, 1956 márciusára dátumozott számban van egy Judas nem mondod, című fotószekció. Ezt a címet Lee sokszor használta, többek között az 1960-as években kiadott fumetti fotóképregény magazinjához is. Bár az olasz képregények neve szintén fumetti, nem ugyanarról van szó. Ebben az esetben egy kétoldalas fotókompozícióról van szó nyolc fényképpel, amelyek egy rövid és sötét hajú fiatal nőt ábrázolnak, amint egy tipikus lányra jellemző tipikus megjegyzéseket tesz valakinek, aki a képeken nem látható. Ám minden ilyen megjegyzés alatt ott díszelektek a mi és csajunk igazi gondolatai. Íme az egyik kép aláírás. Jaj, Nancy, muszáj már is elmenned? Alatta pedig a fényképen látható nő igazi gondolata. Még egy perc ezzel az elviselhetetlenül unalmas bigével és sikítok. A kreatív, kraxos hátterekkel ellátott képeken szereplő lány nem más, mint Joanne Bukok Lee. Felbukkan egy szűzies, egyrészes fürdőruhát viselő modellként is. Ugyanezen szám ledem Have Cheesecake című szekciójában is, ahol csak a nyolc fenséges fogás egyikeként utalnak rá. Ebben a verzióban nincsenek csirkék, de mindegyik fotót humoros kép aláírás egészíti ki. A harmadik számnak már levelező rovata is van, amelynek levelei többnyire vicces hamisítványok. Az egyik rövid levél így szól. Kedvesten, por cíbe, Hervi Kurzman, cím a megtorlástól való félelem miatt visszatartva. Nehéz megállapítani, hány olvasó érthette ezeket a benfentes vicceket. A kurcman nevével való játszadozás mellett a porcíbe egy medben rendszeresen használt értelmetlen szó volt. Akárhogy is, a snafu harmadik száma lett az utolsó. A magazint rögtön követte a hagyományosabb képregényformátumú rájott további három száma, negyediktől hatodik kiadásig, amelyet az impresszum szerint teljes egészében Lee írt. Ezek a számok képregénycsíkokat, képregényeket, filmeket és hasonlókat figuráztak ki. Két kiemelkedő darab a The Seventeen Year Age, 17 évi vágyakozás, és a tűpontos Dennis the Menace paródia, Denis a komisz, a Pascal the Rascal, Pascal a betyár, mindkettő lítőli és Manelitől. 1956-ra Larry Lieber, aki az előző évben tért vissza a légierőtől, romantikus képregényeket rajzolt, és talán írt is. A timeline atlasnak. Atlasznak. Az 1960-as évekig sokszor csak a képregények rajzolóját tüntették fel, így néha csak tippelni lehet az író személyére. Goodmanékkel élt, és a Manhattani Art Students League-ben vett órákat. Ugyanebben az évben Jack Kirby, aki időközben szakított Joe Simonnal, szabadúszó munkát végzett a DC-nek, de mivel több bevételre volt szüksége, visszatért a Timely-hoz Atlas-hoz. Először azóta, hogy ő meg Simon 1941-ben összeveszett Goodmann-nel. Készített néhány rövid szifit, valamint három számot a Fu Manchu inspirálta Yellow Claw képregényekhez sárga karom. Valószínűleg ez volt minden, amit maga írt és rajzolt is, de Kirby és mindenki más timeline végzett munkája rövidesen hirtelen és durva véget ért. Noha az Atlasz eladási mutatói tisztességesen alakultak, az egész országon végig képregény ellenes hangulat végül óhatatlanul hatással volt a bevételeire. A szabadúszók munkadíját rendszeresen megkurtították. Rafael és Spurgeon beszámolója szerint goodman megiesztette a képregények hanyatlása, valamint a szenátusi meghallgatások és a Comics Code lehetséges hatása, így aztán 1965 novemberében bezárta az Atlas news a terjesztő részleget, és megállapodott az 1950-es évek közepének legnagyobb képregény és magazin terjesztőjével, az American News-zal. De mint kiderült, az American News maga is katasztrofális pénzügyi állapotba került. A vidám Martin Goodman a derűs Monroe-Fleulich tanácsára, aki talán már az 1954-es szenátusi meghallgatáson tett vallomása után is tudta, hogy mi vár rájuk, meghozta azt a döntést, amelyet Rafael és Spurgeon a karrierje legrosszabb üzleti döntésének nevezett. Az American News 1957-ben kivonult a piacról, Goodmannek pedig hirtelen új terjesztő után kellett néznie. Nem világos, Goodman miért nem kúszott be a küszöb alatt, elnézést kérve a nagy- és kiskereskedőktől, akikkel megszakította a kapcsolatát, és miért nem indította újra saját terjesztői vállalatát. Akárhogy is, Goodman rábízta a terjesztést az Independent News, IND nevű óriás cégre, amely egyébként a National Priority Publications, DC Comics leányvállalata volt. De mivel az IND tartott tőle, hogy Goodman szokásához híven le akarja majd rohanni a piacot, havi nyolc képregényre korlátozta őt, Goodman pedig ezt a feltételt 16-két havi sorozattal teljesítette. Így aztán minden hónapban 80%-kal kevesebb képregényt adott ki, mint addig. Lee leállt a szabadúszó munkák osztogatásával, minthogy tekintélyes felhalmozott anyagot kellett felhasználnia. Ismét közölnie kellett a rajzolóival, hogy nem tud munkát adni nekik. Egy beszámoló szerint minden ember kirúgása után kiment hányni a férfi vécébe. John Romita is azon szabadúszók közé tartozott, akiket Lee nem tudott további megbízásokkal ellátni. Romitát erről egy titkárnő tájékoztatta telefonon. Lee talán félt egy általa igen nagyra tartott ember elé állni. Romita így emlékezett vissza az esetre. Azt hittem, soha többé nem fogok képregényeken dolgozni. Amikor Stan egy munka kellős közepén vett el tőlem egy westernt, csak arra tudtam gondolni, ennyi volt. Az addig elvégzett munkáért sosem kaptam fizetést, és meg is mondtam a feleségemnek, Virginiának, hogy ha Stanley hív, üzenem neki, hogy menjen a pokolba. Virginiának nem kellett fáradnia, Lee már ott volt.